Цим заміжжям ти себе і так убиваєш. Знаю, та для мене є важливіші люди й обставини, ніж я сама. Може не треба, дитинко? Треба, бо інакше я не зможу жити. О, Боже, добрий, промовляє старий професор і швидко виходить із кімнати, щоб муська не бачила його сліз. Дівчина сидить і думає про те, що в неї є дорогі її люди, найрідніші, тих, яких її юне, нічим не зіпсоване серце любить понад усе. Вона пожертвує заради них собою. Пожертвували ж її батьки своїм життям заради великої мети. Може, думала дівчина, вона врятує не лише своїх рідних? Якщо зуміє пригорнути до себе цього гидкого тарантула, то зможе впливати й на його рішення. Але тільки вона подумала про Неканора, відраза підступила така, що в нутрощах аж усе забушувало. Захотілося вирвати. Побігла в убиральню і таки вирвала залишки вчорашнього обіду. Найбільше Музька боялася, щоб про цей шлюб не дізналася бабуся Марта. Вона просила басистих нічого не казати. Ті пообіцяли, але пан Орест спитав. І довго збирається це приховувати. Не знаю, що довше, то краще. День весілля був для чи не найстрашнішим днем у її житті. Вона весь час тремтіла і дивилася переляканими очима на нечисленних гостей цього дійства. Боялася опинитися з Неканором на Одинці. Дуже боялася. Боялася зневажливого неважливого і повного ненависті погляду Прохорівни, яка ніяк не сподівалася, що родімцев аж так із нею вчинить. Боялася прийдешньої ночі. Навіть уявити себе не могла в обіймах цього тарантула. Заплющувала очі і розуміла, що то, напевно, буде остання ніч у її житті. Ще не знала, як буде із тим життям рвати, але розуміла, що жити так не зможе. Відтягала цю мить лише завдяки тому, що думала про бабусю. Та не переживе мужчиного самогубства. Бабуся Марта завжди говорила, що нема більшого гріха, ніж укоротити собі віку. Але зараз муська навіть про гріх не думала. Трималася за тоненьку ниточку життя бабусиним поглядом. Вечір добігав кінця. І наречена розуміла, що зараз щось має статися. Ноги не несли її до машини, були наче звати. Никанор, щасливий, збуджений алкоголем і присутністю муськи, ухопив свою дружину на руки і поніс до машини. Вони приїхали в його квартиру. Родімцев відчинив двері, завів дівчину перед покій і зупинився. «Тобі треба піти по свої речі», – сказав. Муська мовчки вибігла з Никанорової квартири і попрямувала до басистих. Прожогом вбігла в свою кімнату, ухопила нічну сорочку і домашні капці, Халат, рушник із ванною забрала зубну щітку. Сіла на кухні і нарешті заплакала. Іти до законного чоловіка не хотіла, але знала, що не може сидіти тут вічно. Басистих ще не було вдома, не повернулися із весільного банкету. Музька загребла в оберемок речі і пішла на свій ешафот. Двері у квартиру родімцева не були зачинені, дівчина тихо ввійшла і стала в порозі. Никанор вийшов зі спальні, трохи розхристаний, без кроватки, але ще у весільній сорочці і штанях. Боїшся мене?» – спитав, примруживши очі. Муська мовчала. «Боїшся? А я не хочу, щоб ти мене боялася. Хочу, щоб любила». Дівчина не зронила й слова. Лише обличчя стало блідим, аж зеленим. «Домовимося так. Я тебе й пальцем не торкну, поки ти того сама не захочеш. Але житимеш у мене». Може, й полюбиш колись. «Он твоя кімната», – указав на двері. «Я спатиму в іншій. Не хочу твого страху, хочу любові». І пішов у спальню. Муська все ще стояла в порозі і не знала, що їй робити. Коли до неї дійшло сказане, Митю спорхнула з місця і забігла за двері кімнати, на яку вказав Неканор. Не вірила своєму щастю. Її оминула ця ганебна шлюбна ніч. Такий добрий у неї ангел-охоронець. Подумала в цю мить про свою маму. Рідко про неї думала, бо не знала і ніколи її не бачила. Але чомусь ангел-охоронець дався їй в образі матері. Дні минали за днями. Музька чи не щодня отримувала подарунки від чоловіка, скромно дякувала і складала їх на окрему полицю. Доступ до спецрозподільника забезпечував Неканорові гарне життя. І в тому житті йому лише бракувало мусьчиної прихильності. Він поводився із дружиною, як і з королевою, і сподівався, що окрижане серце розтане. Прохорівна ненавиділа молоду Никанорову дружину всіма фібрами своєї збезчещеної душі. Готувала для Никанора їжу і не допускала до кухні музьку.